マンボマターの、ヨノーでオフィシャオピンザニウェット i ランニアフリカ。マンダージニデニスンパガゼ、ミミネト a ナニアシエディガ。カゼオピンザニウェットシフュナコ a k ード、ブラ a カゼオピンザニ k o ットユアマシャカコキラジャンボナコココソアサナ、イリマンボエンデレーコアマズ s リコスバブ。 んぴかポンぺかけしぴゅわけしゅわたんげざまじぃ。かぜおぴんざにし i こんがむ u n g a m k o u d i かぜおぴんざににぃこてんげねざちゃがもとにぃぎぜいり。い i, I ila, us us ni kutengeneza c houdi ぜ a り。かぜおぴんざにし u こずいら、なぴすぴやかまん z むんざ。かぜおぴんざにに a こ a こまはりきれ weke。Upinzani isi lele mama brother。 Upinzani ni kazi ya kufa na kupona. Maana ni sawa na unakuenda vitani kupigeni na mtu mwenye mkuki na mshale, wewe unarungutu. Afrika tumepishana na maana hii ya upinzani. Badala yake tumichukuria upinzani kama adui, mchochezi, muhalifu, mtishia amani na hivyo tunawekeza nguvu nyingi katika kupambana na upinzani. Badala ya kupambana na yale wanawiyapigia kelele. Lakini pia kusema serekali fulani haijafanya lolote kabisa sio kaze upinzani tunoeijua sisi. Hiyo ni kaze ya kutavta ubaya. Mpinzani wakweli ya takuambia umefanya tumiona. Lakini ulicho kifanya hakiendani na matarajyo yetu. Ongeza bidii au ondoka wenyewezo wakusaidie. Hapo sijui kama naeleweka. Sasahaya ndo tunayakosa Afrika. Badala yaki upinzani wetu umiharibiwa na mambo matano. Moja, upinzani wetu barani Afrika, umikuwa kimbilio la wakosefu na ondoleo la dhambi. Walio haribu kwenye vyama vyao hukimbilia vyama vya upinzani. Na kisha kupokelewa kama mashujaa, lakini walikosa adabu huko likotoka. Kisha wanondolewa dhambi zao zote na kupewa na fasi za juu ndani ya vyama bila kuafanyi hata vetting. Yani nisawa na mtoto ameiba mboga mama na mtandika viboku halafo na kimbilia kwa baba kubemelezua. Hapo baba anakusea. Baba mwenye akili atamuungezea viboku mtoto. Kitendo cha mgeni kupewa hathi ya kula na kunyue mathabahuni. Na wakati uliotoka jasho kujenga vya mahivyo akibaki na hathi ya makarai. Yaliotumika kujengea nyumba ya mfalme. Kupelekea makarai ya na ujielewa kuwasi vya maviao na kupeleka siri kwa adui. Hili ufanya upinzani Afrika kukosa heshima na hivyo kutukano haadi na vicha. Mbili, upinzani wetu Afrika umebake okimu wa gamboga na mwaga ugali. Yani ni guse ni nuke. Kuna watu wakisha ingia upinzani hawataki kugusua. Kukoso lewa, kupewa onyo pale wanapokuenda kinyumi na taratibu za vya maviao. Ukimgusa tu wanakimbia na kuenda kuongea shitu kuhusu chamaicho. Mara utasikia. Oh, chama kinatukata mishahara, mara chama kinatunyanyasa, mbona hukusema yote hayo kabla ujatimliwa. Hizi tabia za nigusi ninuke, zimithofisha sana upinzani wetu, hadi kila mtu huuthani ndane upinzani wamejama dikteta. Kwa tabia hizi, upinzani hawezi kupata heshma ya kusaidia inchi zaidi ya kufuwa na nguo, na kuchora vyama vya upinzani kama ndoa za mitala tuu. Thamani ya ndoa za mitala ni wake kumlisha mume wao, mtu anaowa kama sehemi ya kitega uchumi. Sasa, mnapolalamika kuamba wenye vitu wa viyama, wanawakata mishahara yenu si ndo yale yale ya wake kuwalisha wa ume zao, tu rudisheni heshima ya viyama vya siyasa barani Afrika kwa manufaa ya maendeleo yetu wenyewe. Tatu, upinza ni wetu Afrika umekua kugombani ya fito kuenda kujenga nyumba moja. Upinzani wa Afrika unachosha sana. Yani unakuta nchi moja inaviyama vya upinzani hadi kuminatano. Viki shindano na chama tawala. Kuna wakati Kongo ilikuwa na aviyama vya upinzani ya rubenambili. Sasa huo ni upinzani au mbioza mwenge. Hivi watu ya rubenambili mnashindanaji na mtu moja mkamsinda. Yani pamoja na kuambiwa umoja ni nguvu, utengano ni uthaifu. Bado hatu elewi. Na amini Afrika, kila nchi ikiona vya maviwili tu, vinavoshindana lazima vingibadilisha na serekali na maendeleo tungeaona. Hii ya kila chama kuja na steli yake, ni kuvinufaisha vya matawala. Hakumuli kaya mchana, usiku ata kuchoma. Shauri zaku. Uongozi wa chuo cha afya na science shirikishie mukabla na hospitali yarufa ya temeke dar esalam una watangazia uma na fasi za masomo kwamu hula umpia wa September elfumbili、yani、na ishirini elfumbili na ishirini moja kwa kuzi za ufamasi ya yani farmasiety kusayansi na utabibo yani kliniko medicine katika ngazizi za certificate na diploma sifa za kujiunga na ufamasi ya yani farmasiety kusayansi katika ngazizi ya certificate na diploma ni ufahulu wa kuanzia alamadi nne katika masomo yakiita to.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 ni milioni moja na laki sita tu zinalipua kwa awamu Fomu zinapatika na chuoni Padre Pio College, mkabala na hospital ya rufa ya temeke, Dar es Salaam Kama uko morogoro, fika Padre Pio Catholic Secondary School iliopo kihonda uchu kwefomu yako Pia unaweza kufanya maombi moja kwa moja kupitia tovuti yetu www.pacohas a c t z a e l e z o Zaidi, d a s a p g e i m o Padrepio College, a n a m b a s f u r i Sabatano Saba, Sabane, Tatutano, Ne Saba, AU Sifuri Sabamoya Saba, Sitanane, Bilitano, Nane Sita, AU Sifuri Sabamoya Ne, Tano Tisambili, Sita, Bilimoja, Padrepio College of Health and Allied Science, Health Mind in a Health Body.、Ne. Upinzani Afrika, unayemjengua katika utamaduni wa siku balikukishindwa sisi mpishindani. Diomana katika chaguzi zote za Afrika, kuna matokeo ya kuibiwakura na kuibakura tu. Hakuna aneshindwa. Tabiya hii inapoteza mane ushindani. Na mshwasi kutu na jikuta katika mabifu ya kunyama na chumbi. Tano, upinzani barani Afrika, unayemjengeka katika misingi obinafsi na ukabila. Mwalimu moja aliwambiwa wanafunzi wake kila moja chukwe karatasi na andika na tamani nini maisha ni muake. Kila mtu aliandika na tamani kupata mafanikio binafsi, hakuna alitamani jamii yake au rafiki yake kupata mafanikio. Kuonyesha u binafsi ni huluka ya mwanadamu. Sasa, unapuingia upinzani shariti ujikane mwenyewe kwa manufa ya nchi. Mpinzani na mfananisha na mchunga ngombe na kiboku mkononi. ゴンベアキエンダペンベニアナタンディコアキボコ、セレカリキジィチャンガニアタンディコアキボコーラキネコンボカ、イッ n イベリデンジャラス n ビエライトウェ n ヨガガメメンディスウォンバ、ウピンザニニニアキュショナングウザベンデラザビアマ、ナカズィバァキュアンブウェンブウェンブウタニ、パカハウィンズウィコアサバビアランギアゲ、ハパナ、ウズウィアパカネコカマタパニアボアナ。 Upinzani mzuri ni wakufichua ya liojificha Kuafanya wavivu waongeze mbio Hizi tabia za asubuhi wewe ni ndege Usiku wewe ni bata Hazitakiwi katika upinzani Utakawi komboa baraletu la Afrika Mungu ibariki Afrika Mwandaji ni Dennis Impagaze Mimi netuwa na niasi Edgar Imekufikia kwa udhamini wa Asamoili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 マイシャニコタフトゥナシコタフトゥナ。ウァピギエバシコナンバヒ。アンザナアラマコジュムリシャ。a リタノタノ。サバサバネ。セタセタ。セタセタ。セタセタ。アウォワチェキインスタグラムアティアサモイリドチコリミテッド。ナイメリアオニインフォアティアサモイリドチコ .tz。セブオイリ。セブ e フューチャー。